Beraz, ainua diñegunon. Ba, egunon. Beraz, goiz hontan eh e, atziloketa ixandira la urruñan, kasurtan ba, eh zuen 2 semeak atzilok dituzten. Ze or duten dan dola pasatu da atziloketa hori? Ba, justu ari goizeko seitan go, ba, loginela, e, entzun dugu gure txakurra zaunkaka eta hori eta bat hori, atea kolpaka eta eta hori ze pasatzen da. Hasiera euskailara jaisten eta berriro pa, pa, pa. Eta, eta, bueno, eta gero erran dugu, erran dugu, lasai, lasai bagoaz, eta etorri dira, ba, polizioa, judiziala etorri da, eta nahi zutela aritzatalarunekin egon, eta gu justu gure etxe ondoan, badugu beste e, apartamentu txiki bat eta antzau den lotan, eta joan dira, ateak jokan ere, kolpeka, eta hartu dituzte, eta, bueno, miatu dute, miatu dituzte etxeak, eta eraman dituzte. Zer polizia ziren, eta nola izan da miak eta? Ba, polizia judiziala ziren sortzi bat edorrela eta gero beste polizia ere batzen guztira amabi, amalago, eh, holakon bat eta, eta ola, e, burdin eskuekin eraman dituzte eta hola zakit. Miak ari buruz zerbait eraman dutenez edo behak Bai Ba, Eraman dituzela ordena gaioak eta zenbait gauza gehiago ez ditugunak ikusi. Zemiak eta momentuan ez gaituzte utzi bertan egoten guri. E, Ati haitxi dute eta horregon dira beraiek bakarrik eta ukan poan ginen eta, eta hola. E, galetu diezue poliziari zer leporatzen dieten? Ba, galdetu dugu galdetu diego a ber eta eramaten zituzten edo zert, zergatik etortzen ziren eta errandiagute e, bai hori e, ustaiak 14ko manifarenkari eta eta beste baionako beste manifa batenkari eta eta hori bai eramaten zituztela baionara galdetza egitera eta hola Goizontan baduzue informaziorik ez dakiten, nun diren edo noiz pasatuko diren e, palen aurretik edo zerbait edo? Ez ez, ez dakigu fitxik errandigute bai honara eramango zituztela eta, eta eta ola. Eta erraten ziguten hori lasai egoteko baina e, bueno, biztan denez e, lasai ezin ezingire egon. Goizeko seitan etortzen direnean gure etxea joka ola eta eramaten dituztenean emeretzi eta hogeita baturteko zeheneak ba, lasai ezingire egon. Beraz, errandigute sai egoteko, baina noski lasai ez gira. Ongiua, mila eskerra inoadien lehkukuta suena batea arte? Bale, ale, aio, mila esker txai.